virker ikke. Kom. Va, kom. Du må du må gerne træne ind. Ja, hvis du synes det er varmt, så bare træne ind. Men jeg prøver at få gang i fanen. Jamen altså det er jo bare varmt her nede, sådan er det jo. No. Den har jo ikke virket. Det virker ikke. I 1000 ord endda. Men det han talt til os sidste gang. Altså er vi på? Ja. Ja, kom, vi kører. <laughs> vi kører. Men du kan træne ikke? Nej, det vinder. Virker ikke træne ikke. Gæk. Okay. Men det er om jeg ved ikke, det de er, ja, er mærkeligt. Skal vi tage den forfra? Kører vi bare? Vi kører bare. Ja, vi kører bare. Velkommen okay. okay. til Kældersnak. Northside Special. Special. <hue -hue> vi har glædet dig så meget. Ja, den her. og det har vi godt nok. Og det er uh, Anton og Christoffer igen. Anton og uh, Christoffer Anton Christensen. <høv> <høv> <høv> så tager jeg den den her gang. Har taget plads nede i kælderen til nu et afsnit. Vi har været færdige med eksamener videre eller i hvert fald ved at være det. Så vi har lidt mere tid nærmere. Så vi er jo simpelthen sammen hele tiden. Ja, Ja, vi har svært ved rigtigt at planlægge programmet også, fordi vi oplevede de samme ting. Ja, mere eller mindre. Vi har lige en, maks to dage i weekenderne, hvor vi ikke er sammen. Ja, ja det ved at blive for meget. Ja. Det er det. Vi sender fra Aarhus Studenter Radio. Vi er sponsoreret af Pizza Corner. Og det er jo faktisk, en, hvad er det, 10 dage siden vi var dernede? En uge siden? Ja, Der vi er var været dernede nu. Føde vores menu nummer to. Ja. Den er lige god anden gang. Altså, det var næsten bedre. Også den begejstring, der er nede omkring Pizza Corner, jamen, altså, det, det gør den smager lige det bedre, ikke? Der, der er proppet. Altså, der, der er tom, tomt over det hele ja. på Street Food. Og det var der faktisk den, jeg gjorde ved, ved Pizza Corner. Altså, vi kommer ind, de ligger, lige når man kommer ind, så ligger de der lige midt i det hele. Ja. Øhm, og der er ikke nogen mennesker ellers. Der sidder lige nogen udenfor, sidder med deres børn, og nogen, der sidder og ryger osv. Og det må man jo stadigvæk gerne udenfor. Så kommer vi ind, og så er der én båd, hvor der er er mennesker, ved pizza det Det over ved Mennesker, jeg vil nærmest have det for en mosh pit. Altså, der er tumult. Ja. Vi prøver jo ligesom at finde os til rette i den her kø Det, det, det kan vi ikke. Nej. Folk de vælter rundt med, med halv -lam, lam og dressing ude i hovedet. Ja, altså, oppe op i butikken, jamen, det er jo, der bliver talt dansk, der bliver talt engelsk, arabisk, ja, der bliver talt det hele. Kan det, hele. det går hurtigt dog. Skal du ind til chef? Ja. Jeg, jeg tror, der var en ny, der måske var startet dernede. Ja, der var en pige i hvert fald. Ja, der var også en pige, der startede. Ja, hende, Hendes snakker du meget om. Ja, jamen hun, det er også fordi, det jo hende, der står og imod bestillingerne og så videre Så yeah. Hende, yeah. Hende, hende talte vi også lige med kort. Ja, du, du skulle jo have en Du, skulle prøve noget, du prøvede en med kylling den her gang Ja, den fik jeg så ikke det, det var, nej, men, de, men de var også overrasket over det Jeg husker ja. hun grinte sådan lidt af dig Du havde valgt kylling ja. Men når du fik så heller ikke kylling Nej, jeg tror ikke Hun slog mig som en kyllingtype Men det, altså, det bærer jo frem til, hvad de egentlig kan gøre bedre i virkeligheden. Pizza ja, kunne. fordi vi snakkede jo også med, med Daniel han, Der står og laver der dernede han virker, som om man har et, et ansvar. Og han vil gerne høre det. Så jeg tænker, vi lige til ham. Hvad er der? To-tre ting? Ja. Køen. Køen nummer et. Der skal noget struktur på. Ja. En form for nogle øh... sædler et eller et andet, hvor der står. Her bestiller du. Her, der er jo så mange mennesker. Yes, ellers må de lave sådan en optegning. Et eller andet, ja. Folk, der har bestilt. Folk, der gerne vil bestille. Eller ansætte til at gå ud i en af de der gule veste. Og så ligesom... På en eller anden måde styr folk igen. <laughs> ja, jeg vil rette køre. Det altså, kan simpelthen være perfekt til det der. Så, kan han også lige, så er der også kortere vej, når han skal ud og ryge, kan man sige. <laughs> ja, er det er rigtigt. Æm, og så derudover, så er der der små sedler. Ja, der, der siger du, at du tit, oplever. Men de kan jo tydeligvis problemer. ikke læse, hvad en anden <laughs> Altså, Der er jo simpelthen noget at arbejde på der. Ikke? Jeg ved mm. godt, der er ingen længere, der har en pæn hånd håndskrift. Nej. Men øh, det skal de jo, eller ellers får folk jo ikke det de her bestilt. Nej, de spurgte os jo også en, en 20-30 gange, hvad det nu var, vi skulle have. Ja. Hvor efter de så alligevel vælge at give dig alarm. Selvom du køber, køber kylling. Ja, det smager godt. Ja, <laughs> det smagte. Fantastisk. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, at pizza corner, de kommer på Northside. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det er jo lidt ærgerligt. Som nævnt, så er det jo, det er jo en Northside special, som vi skal optage i dag. På den her øh, skønne pinsedag. Pinse, pinse, pinse, pinsedag. Hvad er det nu med pinsen, Christoffer? Øhm... Hvad er det for noget? Var det der, hvor han kom ridende på den på det æsel? Nej, det er stadigvæk var? ikke æselet eller kamelen. Uh, altså lige på ryggraden, så ved jeg, at, uh, at Pinse underret foregik i Jerusalem, hvor alle disciplinerne var forsamlet 50 mm. dage efter Jesu opstandelse. Og det er derfor, man har den der 50-20. Det betyder det nemlig og referere til, at Pinsen falder 50 dage efter påske. Okay. Men det, det er bare sådan, de, er, de tænker om det. <laughs> det var lige det, du lige kunne. Ja. Ja, jeg kan se, det var også står inde i vores, i vores Google dok. Men øhm, ja. hvad har du lavet siden, øh, siden sidst? Jamen, øh, udover at vi to har været sammen, ja. så har jeg... Over, er der nogle highlights? Mm, der er lidt highlights. Jeg har været i Viborg. Her i fredags, faktisk. Jeg mm. var ude med min øh, gode ven Jeppe, som øh, spiller musik. Så trykker jeg play for ham, så han, øh, så han kan ja, synge over noget, noget lyd. Når du spiller musik for ham, ja. Ja, jeg trykker lige play på pulten. Det er ikke så svært. Jeg står bare og vinker til, til små teenage-piger. Ja, skønt. I Viborg. jeg står og drikker øl. Det er, ja. det er mere eller mindre det, jeg gør. Var der mennesker... Og så var det Medina og Joey Moe, der kom. Det var Joey Moe, John Deluxe, Christian Brøns, og så Hjalmar. Han var der også. Og Hjalmar. Ja. Kim, Hvis, Kims ja, Kim Larsen. Lige, lige, ham, lige for dem, der ikke kender ham. Det er jo simpelthen Kim Larsens søn, mm. der også er begyndt at lave musik. Og det her band, han, han spiller i nu, det er ikke mere end 3-4 måneder gammelt. Okay. Tror jeg ikke. Det er ikke særlig gammel i hvert fald. Fremhavende musik, det var så hyggeligt, at han, han kom lige op. Ja. Hils på ham lige før. Uh, Jeppe, han spillede før, Hjalmar gjorde. Så okay. kom han lige op og talte lige mere om, at han og selvfølgelig hjemmerolig han står der med sin lille hule ja, og, og det hele. Så det er sådan en mini-udgave af Kim Larsen, kan man sige. En mini-Kim. Ja. Nå, det er jo godt. Og det er jo det er nogle tunge drenge, at har fået med der med John Deluxe og, og Christian der ja, fra Big Brother. Ja, med Christian Brunscher, ja. han har også været med i Big Brother. Ja. <laughs> Æ, det var vel min... det, han sådan rigtig blev, blev kendt. Ja, det tror jeg. Men han har jo lavet nogle virkelig ørerhænger. Altså, det var sjovt at ja, stå på har en, som for så mange år siden lavede det musik, man, man skrålede med på ja. til fester. Eller i hvert fald en en sej. Du kan gøre, ja. du... Jeg ved jeg er der ikke mere, hvor meget mere der er det repertoire. Nej, men... Det er du... sikkert en fin fyr. Ja. Det de, de er super. Ja, og det, det sjovt vi har talt med om efter, at Jeppe havde spillet der. Han spiller jo simpelthen sammen med Johnny Deluxe nu. Altså Jeppe? Nej, Christian Brønds. Okay. okay. Ikke Jeppe, det ville være et sjovt matchup. Jeppe han <laughs> spiller mere sådan pop. Christian Brøns, det gør han faktisk også Men ja, han er lidt okay, mere sammen aldersgruppe okay. Christian Brøns og Johnny Deluxe ja. Så de spiller lidt sammen ja, de har en, uh, en duo der, kan man kalde det ja. så har han uh, Christian Brøns i sin hvide tanktub der Så kan han sikkert gøre noget lækkert på scenen Sammen <laughs> med Johnny Deluxe Så kan de nogle af de der teenage-bier der ja. mener du? Og Nå. der var jo, jeg tror der var 2.000 mennesker eller sådan noget Hold da. Ja. Ja, ja Hvem er, dig? Hvem er det dig? Hvad har Jamen, hvad har jeg lavet? Altså, jeg har været øh... yeah. Det er jo et super godt spørgsmål Jeg har været på tøjmarkedet Med min kæreste Kødbyens uh, mad og marked hedder det foran musikhuset Og det vil jeg sige Det er ikke, det er ikke første gang hun slipper mig med Til sådan et marked der no. Eller slipper mig med Det lyder også Altså jeg synes jo tanken bag er super hyggelig Man går ned Man kigger på det tøj Man kan måske gøre nogle kubs for hvor, det hvor, du noget. derhen? Det lå foran i musikhuset no. Men der er bare aldrig nogen kubs Hvis man er dreng Slash mand det er, øh, det er kvindetøj det hele Ja no. Og, og mærkelige møbler Så nu, nu er du blevet en mand i damesøj? Ja, jeg fik en enkelt øh, sommertop ja. Jeg ved, du kan godt lide nogle, nogle rigtig gode kup <laughs> Så, så du, har, du har købt lidt dame tøj til dig selv? Altså, der var en båd med herretøj Nå. Og der købte jeg så også en tøj Og hvad er det for en? Det var sådan en hvid langere med polo Ja, du var meget en polo, mand Det var simpelthen øh, det var en, en fyr, der havde en eget mærke Som han solgte dernede for 50 kroner Okay Og jeg tænkte, altså jeg ved sgu ikke, hvor pæn, det var Men, men du ved som du siger, et godt kub. Godt det skulle ligesom have et eller andet med hjem, ellers så altså det er det jo spild at gå til loppemarkedet og ikke Æh, få noget med hjem. Det er rigtigt. Det, det er jo ligesom at arbejde uden at få løn. Ja, altså ellers ender man med at købe en, øh, en LP eller sådan noget. Ja. I stedet for. Men det skal altid købe et eller andet. Det skal man. Men nu er vi her, øh, og det er en opsat. Vi skal snakke med nogle forskellige. Vi skal snakke med booker og talsmand, John. Fuck det. Og så skal vi jo tale med <laughs> meget spændende band Off Blue mm. det, har vi, det har vi faktisk lavet os meget til Ja, det bliver fedt De skal jo spille på en mm. Så vi skal høre lidt om om dem Hvem er de og hvad er det for et setup Ja, fordi vi oplevede dem jo til P3 Guld sidste år, ikke? Jo. Det er de ligesom havde deres helt store <laughs> gennembrud, ikke? Så, øh, så dem skal vi tale lidt med Høre mm. dem om, hvordan det er at gå fra nærmest ingenting gå fra et øh, højskoleværelse til gennem den helt store scene på Nordsvejt, ikke? Jo. jo, de startede med at spille på at Gold inden de nogensinde havde udgivet noget som helst. Ja. Så jeg ved ikke lige, hvordan det er kommet i stand. Så der tænker jeg også, at vi skal se, kan få nogle tips af dem til, hvordan man promoverer sig selv. Men vi skal selvfølgelig ringe til, til John. Som altid, så øh, laver vi nogle super dårlige øh, aftaler med dem, vi skal ringe til. Det, vi er ligesom altid får, for sent på den. Hallo, det John. Ja, har John, du taler med Anton og Christoffer inden for Kældersnak. Hej John. Goddag. Dejligt, at du havde tid nu her. Ja, selvfølgelig. Kan du, kan du beskrive en gang hvor du, hvor du er henne? Jamen, jeg er på vores kontor i Stusgade. Okay. Og er på vej ud af, hvad hedder det, faktisk ud af kontoret, ud i gården. Okay. Fordi så, når jeg så går og snakker i telefon, så forstyrrer jeg ikke mine kolleger. Nej, nej. Hvordan ser det ud på sådan et uh, kontor? Vi har vores egen bygning, som er sådan, hvad hedder det, L-formet Hvor vi er, øh, det er sådan lidt et lidt knudret, skævt kontor med en masse etager. Mm. Men der, hvor vi sidder i kommunikationsafdelingen, det er sådan set bare et langt åbent lokale, hvor vi kan sidde og snakke på tværs. Og så er der selvfølgelig masser af Northside merch og plakater og ja, ting, der relaterer til festivalen rundt omkring på væggene osv. Okay, og er der travlt lige nu? Jamen, der er travlt, men, men vi kan ikke rigtig mærke det her, fordi langt de fleste mennesker er faktisk ude i Ådalen allerede og er i gang med at stille op. Okay. Så vi sidder faktisk kun fem mennesker lige nu, og resten de er derude. Okay, så det er jer, der ligesom har trykket det gode kort, kan man sige. Mens de andre bygger... <laughs> ja, altså, vi skriver... Ja, altså vi sidder jo øh, lige bag ved hver vores computer og skriver og svarer mails og øh, svarer på henvendelser fra, fra gæster og sådan noget. Spændende, spændende. Jamen, øh, John, vi skal tale lidt om det her med at booke til Nordside. Ja. Hvordan fungerer det? Har I sådan en proces? Har I nogle, nogle ting, I vælger ud fra, når I vurderer, hvem der skal spille på Nordside? Ja, altså det har vi... En af de ting, som er vigtige for os, det er, at hvert år, når festivalen er færdig, så, øh, så laver vi sådan et spørgeskema, som vi sender ud til, øh, til folk, der har købt billet til festivalen. Og der får de også mulighed for at øh, skrive med nogle, hvad hedder det, øh, med nogle forslag til, hvem vi skulle booke til næste års festival. Okay, og, og, er, og har, at, der har... Været, har der været nogle navne der, der ligesom går igen hvert år? Som folk ja, det har. virkelig gerne vil se. Ja, det har der helt klart. Og, og det, man kan sige, det hvem er... er det? at øh, da vi havde The Black Keys på, der havde de været det mest ønskede navn, jeg tror i fire år i Altså. Så det var en rimelig stor succes at få dem på. Og de to mest ønskede navne til festivalen i år, det var Radiohead og Frank Ocean. Så det var også en rimelig stor sejr at få dem på. Hold men, men der er mange, altså vi har jo, kan man sige, en, en vis profil og en vis stil. Så mm. der er jo mange navne, som, øh, som bliver ønsket år efter år, som er i den her øh, indie-genre, kan man sige. Så navne, som Depeche Mode og The Cure og sådan noget, Ball J går igen øh, år efter år efter år. Okay. Øh, det, det, det, det er sådan nogle navne, som folk godt øh, kan se på vores festival og godt kunne tænke sig at se på vores festival. Okay. Hvordan, øh, hvordan fungerer det så, når I for eksempel kontakter sådan en, en kæmpekunstner som Frank Ocean? Ja, men altså han har jo øh, en agent, og det har sådan set alle bands. Og, øh, og det vi så typisk gør, når det er et navn af den størrelse, så er vi ude cirka halvandet år i forvejen. Så det vil sige, at vi startede faktisk allerede i marts med at begynde at lægge bud til 2018. Og er der nogle kunstnere, hvor man ligesom siger, at, at de er for store? Altså lad os sige det, at Daft Punk er det mest ønsket. Prøver man, øh, eller, eller, eller afslår man det med det samme? Altså man kan sige lige præcis, Daft Punk er, hvad hedder det, dem, øh, min chef Brian Nielsen, som er ham, der er chefbukker her på festivalen, han kender ham, øh, der hvad hedder det, er agent for, for Daft Punk personligt. Okay. Så det vil sige, at det er en, hvor vi lige har haft en tråd i, bare lige for at høre. Men, øh, men vi ved så samtidig også godt, at de jo stort set ikke er interesseret i at spille koncerter, og ikke øh, har gjort det i rigtig lang tid. Men ja. derfor er man jo stadigvæk nysgerrig for lige at høre. Så I men har hørt dem? Er helt så I har hørt dem? Ja, vi har lige fået en status øh, hvad hedder det, for at høre, hvor de er hen i verden. Så vi kan godt røbe, at, Fordi... at Daft Punk måske kommer, når vi den. <laughs> Nej, jeg tror lige nu, der er det faktisk det modsatte, at der ikke er nogen planer om, at de skal spille live-koncerter øh, overhovedet, og det har der ikke været en, en del år, desværre. John, så I det her vi... med, med aflysninger, ikke? For eksempel, ja. nu har, det var Liszt, aflyst i år, ikke? Øhm, jo. Desværre. Og så ja. kan Tinka ind i stedet for. Ja. Hvordan fungerer det? Har I ligesom nogle, nogle navne, som ligger i den, øh, i den øverste skuffe, som I lige kan hive frem, som I har små aftaler med, hvis der skulle komme Nej. aflysninger? Desværre, desværre har vi ikke det, og det har også sat os i, i nogle uheldige situationer igennem tiden, hvor vi har fået aflysninger, altså en på dagen, hvor et band skal spille. Og der er ikke en, en reservebænk, hvor man bare kan trække orkestre ind, fordi at, at hvad hedder det, agenterne har jo lavet uh, sommerplaner for, uh, for de her artister, ofte lang tid i forvejen. Og, uh, og hvis de pludselig havde en lede i fredag eller lørdag, så tror jeg nok, at hvad hedder det, artisterne ville overveje at finde uh, nye repræsentanter, fordi selvfølgelig skal de være booket til, til festivaler hele sommeren, eller til, til jobs hele sommeren. Så derfor er det også rigtig, rigtig svært. Og, og mange af de så større navne. jamen hvis øh, folk kigger og siger, jamen vi kan jo se, at de har en, en ledig dato i, øh, i kalenderen, jamen så er det fordi, man bevidst har booket rejsedage ind, fordi at man øh, kan have svært ved at få gear fra, lad sige, Moskva til Aarhus øh, okay. på en aften. Så, så derfor nogle gange, når, når folk skriver til os og siger, hey, men de er jo ledige i den dag, så er det sådan, ja, de skal ikke spille koncert den dag. Men der mm. skal også lige fragtes rigtig mange hundrede kilometer, for at det kan lade sig gøre. Ja, det er klart. Og er det ikke helt så let. I forhold til det, altså kan man så sige, er der en anden form for en konkurrence? Festivalerne imellem, altså lad os sige, Frank Ocean, ham vil Roskilde måske også godt af fat i, og I så får ham. Tror du så, at de tænker, fuck, eller omvendt, hvis de får en, I gerne vil have? Jamen altså, hvad hedder det, der er jo øh, en, en gruppe af navn, som, øh, som Roskilde, Northside, Tinderbox måske til dels også Skanderborg kigger efter. Mm. Og, øh, og der er da et vist element af, af konkurrence, men konkurrencen er faktisk ikke så meget internt imellem os. Det er faktisk mere i forhold til agenterne, som, som lægger en plan og siger, jamen vi vil gerne have den her artist ud i USA i juni for eksempel, og så i Europa i juli. Og det betyder så, at, øh, at så har vi ingen chance for at få dem. Og en af de største, hvad hedder det udfordringer, vi har med at lave vores festival? Det er faktisk, at der ligger en, en festival nøjagtigt samme weekend i Alabama, der hedder Boneroo. No. Og hvis du kigger på deres plakat, så vil der være måske ca. 40% af de navne, der er på den, som vi også har lagt ud ind på, og som vi ikke har fået, fordi agenterne har prioriteret USA frem for Europa. Så det er faktisk en større udfordring for os, end at du ved Roskilde eller andre øh, danske festivaler er interesseret i et navn, fordi det er øh, perioderne, der afgør øh, som oftest hvor de her artister, de spiller hen. Okay. John, hvordan, hvilket navn glæder du dig allermest til? Jamen, øh, hvad hedder det? Det, det, det er jo det er svært at sige, fordi at der kommer virkelig mange ting, men, men de to ting, som er vigtigst for os, det er jo selvfølgelig Radiohead og Frank Ocean. Og det er da også det, jeg selv ser mest frem til, øh, primært for at se altså, publikumsreaktionen på okay. det. Altså, nu er jeg en rimelig stor fan af både Radiohead og Frank Ocean, men når jeg er på arbejde, så er det ikke fordi, at jeg får set så frygtelig meget musik, så for mit vedkommende bliver det nok mere at komme ud på pladsen og så se, hvordan afviklingen bliver, og om folk er glade, og om alting spiller og sådan noget. Mm. Øh, mere end at jeg sådan kan koncentrere mig om at stå i, ja, at trække over en time ud af min, min aften og så, og så rent faktisk høre musik. Det er desværre sjældent, at jeg rigtig har tid til det. Okay, så lige i forhold til Frank Ocean der, der har været lidt, øh, lidt snak om, at måske skulle aflyse. Hvordan, hvordan har det været for dig, altså at stå i den her, hvor du heller ikke rigtig har kunnet vide noget? Jamen, det er jo, det er jo selvfølgelig en, en ærgerlig situation, når man kan se, at, at der begynder at blive lavet om på, på turplanerne, og man bliver der selvfølgelig lidt nervøs. Men der har det været vigtigt for os hele vejen igennem, at der har været en dialog med deres management, og vi har fået forklaringer øh, på mail om, jamen, hvad er det, der sker, hvad er det, der er problemet. Og alt imens øh, de her hvad hedder det, øh, produktionsvanskeligheder har hvad hedder det, sat en stopper for nogle af hans shows, jamen der har vi været i en dialog omkring produktionen og fået opdateringer, fået tegninger, og fået at vide, at det vi gerne vil have, det er sådan her og sådan her. Og det har jo givet sådan en lille smule ro på, hvor man kan sige, okay, vi ved, at han arbejder benhårdt for at få de her shows til at lykkes. Og der kommer jo også en masse shows efter Northside, som han jo også rigtig gerne vil at spille. Så øh, det giver jo heldigvis en, en, en ro i maven. Ja. Men øh, da den første tikkede ind, der tænkte jeg godt nok, åh oh, nej, er hvad gør vi nu? Ja, fordi at, så står vi jo pludselig i den næste situation, og hvis vi skal have en erstatning på, mm. jamen, hvem i alverden kan man sætte på med så kort varsel, der kan erstatte Frank Ocean. Ja, og der, er, der, bliver, der bliver gode, gode råd dyre, fordi at der er altså virkelig mange, der har købt øh, billet på grund af den her artist. Og, jamen, og hvem hører, skulle det så, så være? Hvem skulle kunne erstatte Frank Ocean? Jamen, altså Vi har ikke rigtig kunne finde nogen, eller, eller kunne se, at der var nogen, der, hvor det gav super god mening. Vi har selvfølgelig kigget sådan lidt rundt omkring men, øh, hvad hedder det, jeg ved næsten ikke, hvem det skulle være. Altså, hvem, hvem har vi, som er, altså både i den kaliber, men også øh, nogenlunde i samme genre. Jamen, Kristoffer kan det hurtigt få produceret noget lækkert? <laughs> så kan vi prøve. Ja, men det er godt, om, om I har helt lige så mange likes på Facebook, som han har. Nej, det er rigtigt. Om det er godt, John. Tak for det. Vi glæder os til at opleve festivalen. Det er super. Det er godt. Hej. Hej. Nå, jeg synes, det vi er okay med likes. Ja. Yeah. Det synes jeg, der rammer han da lige ind i, en vi kan lide. Det er også sjovt, at det er det, man vurderer efter. Ja. At det ikke er, det ikke er vores kvalitet. Men det er måske, fordi han ved, at den er, den er høj. Ja. Men Northside, fedt at høre lidt om det. Ja, og vi kan i hvert fald stå fast. Frank Ocean kommer. Frank Ocean kommer, og... Du kan dømme dum dum Daft Punk kommer i 2018. Ja. <laughs> det er jo fantastisk. Det er altså rigtig, nu kæft, det er jo fuldstændig breaking. Ja. Men ja... Det er meget sjovt, at det er så internt, det der ikke Altså så er det lige pludselig et spørgsmål om at det en, der hedder Kim, kender en? Ja, der, der kender jeg er igen fra Daft Punk, ikke? Jo Det er også lidt, uh, lidt sjovt, at det er sådan nogle små ting, det, det handler om mm. Og så konkurrerer en også simpelthen med en festival i USA Ja, ja Det går til nede af en kamp Ja. Men det er sgu meget så, at de har fået uh, Radiohead og Frank Ocean mm. Når det nu var de to mest ønskede er det, er det sådan det, du glæder dig mest til? Er det Frank Ocean? Ja, det vil jeg sige. Altså, Radiohead er jeg ikke øh, så meget for. Jeg har aldrig. Jeg ved det ikke, jeg har aldrig nogensinde hørt det. Nej. Og så blev det ligesom annonceret, og så kunne jeg se, at alle folk var pludselig kæmpe Radiohead-fans. Det er sjovt, fordi jeg har aldrig rigtig lyttet til Radiohead som sådan. Så er nogen, der er selvfølgelig nogen, der har sunget med til, men, men ikke sådan som kunstner. Det er mere som Tom York, altså forsangeren der. Mm. Når han bare sig selv. Jeg synes, han lavede noget fremragende musik. Ja, der har jeg lyttet mere til det. Jeg kender ham ikke rigtig. Nej, Jamen, det bliver det, det, det, det, det, det, øh, sjovt. Jeg har, øh, har lavet en sang med. Med. Øh, jeg kan ikke huske hvad det hedder Noget med M En elektronisk sang Hvor han synger i noget. Det er meget fint Okay, altså bare som ham Ja, featuring øh, Motilect hedder det Okay Der var den uh -huh. Det er et meget fint nummer Ja yeah. Men ja, men jeg har ikke hørt det Men jeg synes det er lidt sjovt Det der, hvordan alle folk De Altså skriver så meget Om Radiohead mm. er, det, er det ikke så spillet sådan lidt Er det lidt poppet også Måske at sige Yes Endelig kom de, mit, mit yndlings Når du tænker på hipsteren, der, der fokuserer på det er lidt mere alternativ ja. Jeg tror engang, at radio og jazz alternativ igen Altså Nå, det er jo nej, men også bare, ja. det, det, det, det er ligesom det der med, at nu der er kommet nyt Twin Peaks Og der har jeg jo også undret mig over det her med, hvordan, at alle lige pludselig er kæmpe Twin Peaks fans Jamen det er rigtigt Åh jeg har ventet hele mit liv på det her nye afsnit Jeg vidste ikke, det skulle ske med at have ventet ja, det her endelig kommer det var det er snapchat med folk, der ser Twin Peaks og, Hvor ja. jeg er sådan lidt, okay, altså så store fans, så var de heller ikke af Twin Peaks det er også fordi, det er lidt, det er sgu lidt sejt at sige. Jamen, det er rigtigt nok. Jo, jeg elsker Twin Peaks. Og Men det er jo det, der er med kulttinger. De tingene. underlige budskaber. Og David Lynch. Ja. Men jeg synes, der skal nogle flere år til, før Radiohead bliver sådan, det kult. Ja. ja, jeg ved ikke, Jeg ved ikke noget om, hvornår de startede. Men Nej. Frank Ocean bliver godt. Og så er øh, James Blake, jeg også gerne se. Altså, jeg øh, har jeg, jeg forsøgt at få Lightwave Empire øh, med i vores lille radioprogram. For jeg synes, det er en spændende historie, ham forsøgeren, ham Bjarke Niemann, som han hedder, for. Lightwave, Empire. Det er ham, der er tidligere forsanger i Spleen United. For dem, der kender det. Dem, der lavede ja. Euphoria og ja lavede en sang af, af samme bandnavn. <laughs> men altså en af dem, jeg glæder mig allermest til, det er faktisk jeg ikke, jeg Tom O'Dell. Tom tænkt... Nej, ikke Tom O'Selmy. Tom O'Dell? Tom ja. har jeg også lavet en lille kærlighedserklæring til, for også at få ham til at medvirke i programmet. Ja. Æh, men han er han jo en, en, en svær banan at få fat i. Ja. Jeg forsøgte jo dengang, jeg var mm. lidt yngre. Jeg spillede i klaveret, da jeg var lidt yngre. Æhm, og lærte han sang Another Love. Ja. Det gik ikke. Det gik ikke? Nej, det, Nej, jeg har lært den aldrig. Okay. Den var svær. Jeg, stoppe. jeg har faktisk ikke forsøgt at lære nogen sang efter den. Nå, det var det en skam. Ja. Du kan jo lære en med, med Off Blue næste gang. Det kan det måske, kan være, jeg måske prøve. være passende. Hvilket jo er en fin overgang. Så vi nu faktisk skal snakke med, med den her danske trio Off Blue. Det er et forholdsvist øh, nyt navn på den danske musikscene. De kom jo fra... For højskolen står der på internettet direkte til B3 Guld, hvor de debuterede med deres musik. Og der skal vi prøve at høre lidt om, hvordan, hvordan de ligesom har kunnet kunne komme igennem til de her store scener så hurtigt. Der er mange, der kender dem fra det der B3 Guld show. Mm. Og der stod der jo, nu læser jeg lige højt, det var deres intro til showet der. Vi er off bloom. Vi er her for at finde dig. Vi er træ. Vi producerer selv, skriver selv, til os selv. Til andre og med andre. Vores største styrke er vores venner. Vi har arbejdet uafbrudt på vores musik i tre år, uden at udgive noget. Nu, vi er klar nu. Vi er klar. Og det er det. det skal jeg love for. De spiller jo alle steder, og spiller de også på Nordside. Mm. Så skal vi prøve at ringe til dem og høre, hvad de har gang i. Hej. Hey. Det er Anton og Kristoffer inden hey, fra en kældersnak. Hey, mand. Hey. Hej. Er, er der lyd igennem? Ja, jeg kan, vi kan godt høre dig. Fedt. Æm, jeg tænkte på, vi er, jo, vi er jo lige i Italien. Jeg tænkte på, om jeg ikke skulle ringe til jer, øh, i forhold til, at I ikke skulle bruge så mange penge på det. Jeg, jeg, jeg har fået free like home, tror jeg, det hedder. Jo, det må du meget gerne. Det kan ringe gratis. Kanon. Fedt, det gør jeg lige, eller så bliver det pæst og dyrt. Skal ja, godt? vi er det gør. Mig. Det er god, Stig. Hej. Hey. Nå. Nogle søde uh, unge mennesker, der sådan tænker jeg er på vores økonomi. Jeg tænker om sådan Ja, det har jeg det. Jeg ved ikke engang, om jeg, jeg har det. Jeg ved faktisk inden, om jeg havde tænkt på det. Og derfor så sagde jeg ikke noget, da du ville ringe op. Du. Så tænker jeg, det var en fin måde for mig at, at kunne spare lidt Nå, penge på det. Det er derfor min telefon, den er slået til. Ja, jeg tænkte, du du tager den i dag. Vi ringer for din. Den er nyere. Så. så. Ja. God dag igen. Hey, mand. Hej. Hey, Hej med jer. Det er Anten og Christoffer inden for Kældersnak. Hej med jer hvor, øh, hvor sidder I hen lige nu? Vi sidder på stranden i Sicilien. Nej, hvor skønt. Alex han er desværre øh, ikke til sted, fordi han er et andet sted i Italien. Nå, hvad laver han? Han er på ferie i, omkring Firenze. Okay. Hvorfor er I dernede? Vi er ved, vi har, det er fordi, vi har haft... Øh, vi har I bundergrunden har vi bare haft... Øh, sindssygt mange ting, vi skulle færdiggjøre lige op til nu her. Mm. Øh, vi har nogle ja, altså, singler og mix og alle mulige ting. Øh, og så har, ja, så har vi, vi har haft fem dage her, hvor vi har haft tid til at gøre noget andet, inden at vi får ja, det næste ja, i hvert fald halve år, hvor vi ikke får en pause overhovedet. Øh, og så fik vi bare at, vide, at vi skulle se ud og tage noget ferie nu. Okay. Er det meget normalt, øh, så lige smutter til Sicilien? Det kan man ikke sige. Vi har ikke været ude at rejse de sidste tre år. Nå, okay, fordi jeg har haft travlt med musikken osv. Ja, præcis. Altså, man kan sige, at vi har været en masse ude at rejse øh, for at spille og for at arbejde og sådan noget. Men vi har ikke rigtig været på ferie, så det, okay. så det er vildt dejligt lige at være lidt sted. Er det lidt øh, naver op mod, mod Northside, der, der gør I lige at lidt væk nu? <laughs> Nå, Nej, det, det er det, men, men vi glæder os helt vildt bare til Northside, men det er ikke, det er måske, det er ikke ligesom der, det, det, det stammer fra. Men det passede bare perfekt, fordi vi lige spillet en festival for en uge siden, og så kunne vi lige tage afsted nu, og så skal vi spille Northside, når vi kommer hjem. Sådan. Så ja, på den måde passer det helt perfekt, og så skal vi videre til Tyskland og spille en festival afsted, så på den måde passer det helt perfekt. Okay, kan I mærke sådan, at, at det giver mere adrenalin at spille på en stor festival som Northside, end en koncert i Vega for eksempel? Jeg tror, øh, altså jeg tror helt klart, at når vi kommer til at stå der og skal til at ind på scenen til Northside, så kommer vi til at kunne mærke det øh, meget. Øh, og vi har spillet nogle steder før, hvor vi har opvarmet for f.eks. Øh, Duelipa, hvor vi skulle spille for 3.000 mennesker. Mm. Og det er da helt, helt klart nervepirrende. Men, men det er faktisk ikke sådan... Jeg synes ikke, det er sådan, man kan sige, at man bliver så, så bliver man dobbelt så nervøs, fordi der er sindssygt mange mennesker. Jeg synes, man er bare altid... Det er jeg i hvert fald bare altid spændt, inden man skal på scenen. Så lige meget hvad øh, der er, spille. Ja, jo jo, jo, jo, jo, jo vigtigere det er, jo sjovere er det jo også. Og på den måde, ja, så, ja, jeg tror på den måde, er det bare fedt. Det glæder os bare helt vildt. Fedt. Gør I noget ekstra ud af sådan selve jeres show, når det er en offside? Øh, ja, det gør vi. Er øh, ja, sådan Helt praktisk kan vi ikke helt sige det. Øh, men altså, der er nogle hemmeligheder. Vi, øh, Mm. Ja, da, ja, altså vi, da, altså, vi hedder det nu? Vi, vi tager noget nyt materiale med. Ja, vi tager noget noget, noget noget nyt materiale med, og så okay. vi, altså, så vi øh, så så tager vi jo ellers bare vores lydmænd og sådan noget, med, og så håber vi på øh, ja, ja, så snakker vi med dem om, om lys og sådan noget, som vi har vi har <coughs> til og sådan noget. Så på den måde øh, gør vi lidt lidt, lidt ud af det. Spændende. Men tænkte i øh, da de blev kontaktet af Nordsejt, og de ligesom ville have jer. Hvad var jeres første reaktion på det? Øh, jamen, altså, vi, det nu, vi fik faktisk først, det første at vide, da der allerede lånt øh, et... et, et øh, altså, der, der, der, der, der allerede ligesom var snakket... Øh, eller, nu de ligesom, er det ligesom... De allerede, havde allerede snakket med vores agenter, men da vi så fik det at vide der... så var vi... Kan jeg huske, vi var i London, og der synes vi bare, at det var fucking fedt. Altså, jeg havde mega optog over det. Ja, 100% Jeg glæder os vildt meget. Men der var på det tidspunkt, var der pisse lang tid til. Det var jo fandme i december, eller så havde vi fik det Hvis ikke før... Jeg ja, har lige snakket med Booker John Jon uh, Han sagde også, at det er jo nærmest to år for inden, at, at han går i gang med at lave program til Northside. Ja. Nå, Hej, hvor sjovt. Ja. Men det kan jeg da godt forestille Jamen, det mig. Ja. Ja, ja, det hele, altså de hele. I forhold til, til Northside i år, ikke? hvad gør I sådan af ekstra ting på scenen? Har I noget sceneshow? Eller hvordan, uh, hvordan bliver det? Altså, vi kan jo... Vi har ikke vores... Når vi spiller vores egen kosterne, så har vi vores eget lys, eller så har vi vores eget lys bedt op med, og, og, og øh, øh, nogle projektioner og så, så videre, alle mulige ting, som vi, som vi ligesom kan spille sammen med. Men når du spiller på en festival på den måde, så er man ligesom, det er i hvert fald det, vi har oplevet indtil videre, så er man ligesom øh, i, i hænderne på de mennesker, der er der. Ja, så samarbejder man lidt mere med, med festivalen. jo. Ja. så prøver, man, så prøver man, man at finde ud af med øh, de mennesker, der er der prøver at forklare en, Mm. Øh, en øh, vision til dem. Og så tror jeg ellers bare, altså, ellers tror jeg bare, vores, vores ambition er, ligesom, at det er jo fordi, det er jo en kæmpe oplevelse for os at få lov til at spille på sådan en stor dansk festival. Så jeg tror bare, at vores ambition er at, og også, at åbne den. Det synes jeg også, er ret vildt. Ja, det er ret vildt. Ja, I forhold til det og i forhold til sådan noget, altså, så tror jeg bare, vi gør, øh, som vi plejer. Mm. Øh, og så, så det giver vi den selvfølgelig. 100 gange ekstra, fordi vi kommer fra Aarhus, så det er fucking fedt, altså det bliver super sjovt. Sådan. Øh, og, øh, ja, og så må man se, så er der nogle forskellige småting, øh, som jeg tror bliver rigtig, rigtig fede. Øh, og så er ja, der sådan nogle småting, vi har, vi, vi har med, som vi ikke vil have med til nogle af koncerter. Det er lidt, lidt øh, lækker med nogle hemmeligheder. Det er altid godt. Ja, det. Er det. Men, men noget helt andet. Øh. Det, som, ja. Fordi vi snakkede lidt om, om jer og jeres gruppe, her, det er jo meget sjovt, den der måde, at I er blevet eksponeret på, altså så hurtigt. Hvor I jo ligesom er gået fra at være et navn, man ikke kendte, til så at debutere ja. midt på, på B3-guld-scenen fra højskole til b guld stod der i information. Ja. Altså, hvordan kan det være, at det er gået så hurtigt for jer? Jamen, der er, altså historien er jo, at det er jo ikke gået særlig hurtigt, altså, man kan sige, at det er gået rigtig hurtigt fra, at vi har udgivet musik, jamen vi udgav musik den dag, hvor vi blev spillet på træ, øh, hvor vi spillede på betræ, men øh, tre guld, men altså, inden da har vi jo arbejdet helt vildt meget, øh, skrevet mange sange for andre, og skrevet rigtig mange sange øh, selv til os selv, så på den måde, sige, at vores forarbejde har været ekstremt hurtigt, hvordan det så kan være, at de synes, at det var så fedt, at de gerne ville have os til at spille der, Ja, det, det, det må man nok spørge dem om, men øh, vi, har bare, vi har bare arbejdet fucking hårdt, <laughs> mm. øh, og jeg elsker bare at lave musik, så på den måde er det ligesom, så har vi været, ja, øh, var det bare en kæmpe gave at få lov til at spille der. Men i forhold til, hvordan det kan lade sig gøre af noget, der, ja, der, må jeg, der, der er det nok mere på tre man skal spørge. Okay, ja, fordi vi tænker lidt over det der, der stod, at I kom fra, fra højskole til P3, øhm, og der, vi har jo også gået på højskole. Og vi er jo ligesom bare gået fra, fra højskole og så ned i en, en mørk kælderrum. Hvor vi lige nu optager. Så, så vi kunne godt tænke os ligesom at få nogle tips. Altså, hvordan, hvad gør vi? Hvad har I gjort? Hvad skal vi gøre? Hvordan kommer vi ud? Jamen, altså, for at være helt ærlig, så øh, kan man sige, vi sidder sådan set stadig i et mørkt kælderrum og laver musikken. Ja. Så på den måde er der ikke så meget, der har ændret sig. Og har vi har siddet øh, ja, altid øh, ude ved Køssels mellem øh, metal... Øh, Øh, hoveder, der sidder og spiller hård, hård, heavy med dobbelt store trumpeedaler lige ved siden af. Øh, mm. øh, så på den måde, jeg tror jeg det, det er egentlig bare uh, fedt, altså for okay. os. Og... Det der er ikke fordi, der er, sådan, der er nogle snyde koder, man kan bruge? Øh, nej, altså jeg tror, vores, altså, vores man kan sige, vores øh, idé fra starten af var og hvad er det nu? Øh, Jeg ja, prøver at være så kompromisløs som overhovedet muligt i forhold til, hvem det var, vi ville have fat i. Altså, vi var øh, til at starte med egentlig ikke særligt interesserede i Danmark. Ikke fordi, at øh, Danmark ikke er et fedt sted, men bare fordi, at det også for vores vedkommende synes, var vi altså, var, var det, vi trippede over var ikke den danske musikscene. Så vi trippede helt vildt meget over øh, øh, ting, der foregik i London og Glasgow. Og så var det egentlig bare dem, vi tog, tog kontakt til først, fordi at vi tænkte, de ville forstå vores musik bedre. Okay. Øh, og, og det gjorde de så også. Øh, og det gjorde så, så lige pludselig, da Danmark så hørte, at vi havde kontakt til dem, så var det som om, at, at folk synes det var endnu mere interessant. bare Også af den grund, at, at, at, at vi havde ja, måske gået vores egen vej på den forstand, eller et eller andet. Ja, jeg ikke. ja lige præcis og det, det med god sin egen Det er fordi, vi tænker nemlig, vi kommer også på Nordsvejt, Anton og jeg. Øhm. Tæt, tæt. Og vi så jeres show til på tre guld, og jeg synes, det var rigtig fedt, Æh, dengang. Nu er det ved at være noget tid siden. Noget, vi stod over, det var de her folk, der stod med gule hættetrøjer på. Ja. Det tænkte vi, der så sådan lidt sjovt og spændende ud. Og nu, var I måske ikke helt har planlagt, hvad der skal ske på Norsite endnu, i forhold, til, øh, i forhold til sceneshow, så tænker jeg, om, om andre og jeg måske kunne komme med på scenen. Med, med, med hættetrøjer? Med gule hættetrøjer, og vi, skal selv, vi bringer selv konfettirør, hvis der. er... <går> og altså, jeg ved ikke, om det behøver at være, at være hættetrøjer. Det er ligesom bare vores bud. Altså, jeg ved, at Christoffer spiller også en udmærket tamburi, mm. hvis det var hvis det noget. <går> Jamen, altså, altså vi, har masser, vi har masser af hættetrøjer, helt sikkert. Okay. Æ, men øh, det tror jeg lige, det, det skal vi lige tænke over. Er der, der et nummer, vi kan ringe <går> på? Det, det er helt klart lidt spændende med sådan to hættetrøjer Jeg tror, det vil i hvert fald være en stor det, mulighed for jer. Jeg er ikke rigtig ved, hvorfor er altså... <går> Det, det, det, det kan vi da sagtens. Det, så vi skal bare lige finde ud af, altså, vi altså, skal bare lige finde ud af, hvad, hvad, hvad, øh, altså, normalt, eller grunden til, at vi gjorde det med, til for tre var, fordi for at vise, at den eneste grund til, at vi stod på den scene, er på grund af alle de øh, venner, og alle de, øh, mennesker omkring os, som har hjulpet os til, at blive, øh, det vi er, og skubbet os, i den rigtige retning hele tiden, og konstant har hjulpet os musikalsk. Mm. Øh, øh, og det kan man ikke sige på den måde, at vi øh, har gjort. Ah. <laughs> øh, både af. så så tager men, vi vi tager men, brune hettetrøjer på. Ja ja det er det. Vi også vi kan, også se, vi kan, kan på den måde hest. så kan vi så, vi skal bare finde en skal bare finde en, en god grund til og det er også det kunne det være. Altså, i sig selv synes jeg det lyder som et fantastisk koncept. <laughs> fedt. fantastisk. Øh, Fordi så kan vi nemlig også gå fra fra højskole til til den store større scene. <laughs> ja det er vel rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> Ja, det kan, Altså det kan vi sige. Altså, hvis vi er med på at holde nogle flag, for eksempel... Det vil vi meget gerne. Ja, meget gerne. Ja, ja. Det, det, jeg, det, det faktisk, er faktisk så Altså Det kan faktisk ikke klart dig eller nogen over. Vi kan lige at snakke med Alex om det. Ja. Vi kan lige at snakke med Alex om det, eller så, så synes jeg, det lyder en rigtig god idé. Det er vi er så glade for. I har, I har <laughs> jo vores nummer. Ja, det er, er fantastisk. Så I kan, bare, I kan jo bare ringe, og så er vi, så er vi klar. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Vi, øh, vi, vi øver, hvordan vi skal gøre det op på scenen. Men vi er åbne over for alt. Det, det kan vi godt sige. Undtagen tage nøgenhed. Ja, vi vil gerne have tøj på. Vi gerne tøj på, ja. Fantastisk. Det er godt. Jamen, er godt. Øh, tusind tak, fordi I vil øh, medvirke. Og vi ses jo. Jamen, øh, selvfølgelig. Ja, skide godt, mand. Øh, tak, sød. Jeg er heldig. Jeg ja, tænks er tænks solen. Ja, hej. Hey. Hej. Sådan. <laughs> ja. Kanon, altså. nu giver jeg ikke high five, <laughs> men vi giver, du får en lille high-five okay. den der Vi kan godt måske afsløre, at vi har snakket lidt om det inden ja. at, <laughs> at vi skulle op på den scene ja. Hvordan gør vi det? Vi starter med lidt hyggesnak snak. Det sjove overflugen, altså de er vinder, og så går vi i kød på dem Præcis Stille roligt, vi former Ja, ja, når det er strand og men, altså du ved hvis, hvis vi skal med på den scene der, ikke? Så åbner vi <laughs> Det er de, En overflugen spiller fredag klokken 14 Ja, det de hørte jeg godt, de sagde. Ja. Så så vi kan faktisk skrive, at Kellersnack åbner Nordside. Ja. Hvis I ser den og øh, rubrik dukker op derude, så, så, så den er den faktisk god nok, så er den god nok ja. ja. <laughs> Fantastisk. Um, ja, det bliver lidt spændende, hvad? Vi skal nu, nu, jeg har lyst til at nævne nogle mulige øh, facts om Offblue, men det føles sådan lidt øh, overflødigt nu. Ja. Ej, ja, det var det helt kanon. Ja, det er jo kæmpestort. Det glæder vi os rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget til. Til på den måde at skulle være fanebæger for hele Northside, og hele Aarhus også, kan man mm. sige, vi tager på vores skuldre. Jeg synes godt, vi kan tænde en fakkel hernede i Aarhus Midtby. Og så laver vi simpelthen vores eget ø, olympiske <løb, <løb, løb op mod Northside, når det er. Det, det synes jeg, jeg sagtens vil igen? Ja, jeg kan vel det godt. Jeg, skal ikke jeg, ved, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes, vi tænder en fakkel på pita Spiser den de ja. pizza, og så løber vi fra Vi kan også sætte lidt til en pizza Potentielt ja Hvis de brænder Eller lave, vi kan 3D-brænde en pizza, kan man ikke det? Og så lige jo, med jo. noget sterin op i toppen Jo, det tager jeg godt Det glæder jeg mig rigtig meget til Nå, kanon Men det forstod jeg ikke, hvorfor vi skulle gøre det Var det for at fejre det, eller hvad? Ja Så skal vi løbe Ja, det er jo nu handler det om os Nu handler det om Kellersnak der åbner en Northside Festival Featuring ja, ja. Off Bloom Ja, det er klart det glæder mig godt nok det. Jeg har lidt håb på konfettirø, men nu må vi se. Det kan være, vi kan få det med ind. Altså, det virkede rimelig uh, fleksible. Ja. Men jeg kan sige, hættetøjen, det gik ikke. Det var kun uh, venner. Ja. Men der, der er vi jo ikke helt... Vi har jo hjulpet dem lidt igennem tiden. Meget lidt. Ikke. Ikke så meget. Nej. Yes, jeg har bare en rigtig dårlig oplevelse med konfettirø, faktisk. Nå, hvad er det er du det, vi skal dele? Jamen, det var, det var en gang, jeg tror, jeg var en 10 år gammel eller sådan noget. Jeg stod ude på Center Vest i Holstebro, okay, sku... det lyder Idrætscenter det ej, det var, det var faktisk meget hyggeligt at komme ud med. Så øh, er det altid sådan, at der er børn, der står og klapper, når håndmålspænderne løber ind på banen. Står sådan, t -t -t -t -t, klapper dem på banen. Okay. Og giver dem, og giver dem high fives. Så er der så nogen, der var nogen af os, der så skulle fyre konfettirøret af. Hmm? Der står jeg så, lille, bitte Kristoffer 10 år. Jeg var ikke særlig stor dengang. Det er jeg ikke nu. Nej. Og kan jeg, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke poppe den. Jeg kan simpelthen ikke poppe det her, der er konfetti Og alle kigger. Sådan Nej. føler jeg det i hvert fald. Så yeah. du må love mig, hvis vi skal have konfettirør med på den scene. Mm. Så det må ikke gå galt igen. Nej, men det gør det ikke. Det, det bliver helt frødt. Jeg skal Så... nok øh, undervise dig lidt inden. Ja. Hvordan man tager fat om røret. Ja, ja tak. Ja. Det er godt. Det var faktisk ved at være hvad er det. Vi, øhm, vi skal jo dække Roskilde Festival også. Så det bliver muligvis det, det næste program kommer til at handle om. Det er jo her fra den 24. i den her måned. 24. At det løber, Ja. Men vi kunne også godt tænke os at sende et live øh, fra Northside, hvis vi har teknikken til det, og mm -hmm. man har mikrofonerne osv. Så, så kan det være, at vi sender et imens, vi er der. Ja, vi går i felten. Fordi det kan være, at der er mange her, der ikke er forhus og ikke tager til Northside. Og så kan de lige ligesom få en, i, hvordan er det at være der? Hvordan er det at optræde på Northside? Kan vi jo så fortælle om. Ja, ja, ja. ja, ja. At stå på den store scene. Vi skal snakke med Agnes Opel måske. Vi prøver i hvert fald at... Få kontakt til pressechefen. Det må jeg ikke sige. Nej, det, jeg tror måske ikke, den går. Nej, ja. jeg, jeg, jeg, jeg tror Nå. ikke, hun har tid. Har hun svaret dig? Ja, ja jeg har faktisk fået svar fra Agnes Obel. Mette, Holms, uh, Mette Holm, det er hende, der er hendes mm. booker, agent, eller hvad, hvad man nu kalder det. Og Hun har faktisk skrevet, at hun skal følges sig P3. Nå. P3 eller DR3, ja. i den tid, hun er der. Det de bløde og lytter. Det er jo det. Nå, vi skal ikke snakke med Agnes Sobel, men vi skal til gengæld snakke med en anden, der har noget sjovt tøj på, som vi lige hører ham, hvordan festivalen er Ja, ja. så laver vi dagens sovebrille, babe og sådan ja. noget Ja, ja Så laver vi nogle hyggelige ting der Dagens, dagens briller Øhm, når man er på festival, igen sådan? Jo så er, der, så er der lidt beskidt Ja, det er der Og man går ud på toilettet, mm. ud på det, en af de der gode dæk-toiletter Nå, så er der jo faktisk en rimelig ren Rent festival, ikke? Ja, det er jo øko og bæredygtigt. Men, men ellers er det jo ikke så rent. Der er folk, der tisser lidt rundt. Ringer sådan ja, det er, det er der jo. Det er der. Du går livet på god ikke? Du løfter op i brættet. Hvad løfter du med? Du løfter med dine fingre. Ja, bæk, bæk, altså kommer jeg så jeg vil nok tage, tage et, et pissoir. Okay. Jo, lad os sige, at jeg, at jeg skal det jo. Ikke hvis du skal noget mod dig, deres... Nej. Så vil du ikke. Så vil, du så, gå vil jeg, så vil jeg gøre det. Så vil du røre, ved du lidt brættet, for eksempel. Mm. Hvad får du så ind over dine negle? Inden det får måske en, en kolibakterie eller to. Ja, ja. Det jeg er ved er ikke helt, hvad det, hvad det er. Det ikke rigtigt. Jamen det der med det, det er, at Anson, du, du bliver en ejel. Ja, det gør jeg. Det, gør. Det, det er et faktum, Sådan er det simpelthen. Mm, det gør Og jeg, jeg tænker, at, at før at jeg kan sende dig på, på Nordsjøjt Festival, Ja. Så, så skal vi sørge for, at du ikke gør det længere. Fordi jeg tror du bliver syg af at gøre det på Nordsjøjt Festival. Ja, jeg har også læst det, man får sindssygt mange bakterier. Mm. Men, men det virker altså ikke, at du siger det til mig. Fordi jeg ved godt, det er usundt. Ja, men jeg har en, øh, jeg har en, en lille præsent. En, lille, en okay. lille mand, vi lige skal ringe til. Okay, en lille mand, vi skal ringe til. Ja, han, ja. Kan, han kan hjælpe dig med det måske. Okay. Ja, jeg tror, du kender, du kender ham godt. Du har, du har læst om ham før. Nå. Hvad... Jeg tror, jeg tror, han kan hjælpe dig med at lige og, og sørge for, at du ikke bliver nej længere. Christoffer, han er i gang med at teste telefonnummer nu på telefonen. Øh, det tager lidt tid. Det tager 10 minutter et kvarter. Okay. Og så, så er jeg sikker på, at efter det er sket, efter du har fået den her shin-hypnose, ja. så, så byder du ikke negl længere. Okay. Men vi, vi er fedt bare ud, når vi har, vi har lavet det her. Ja, så man kan sige, at vi lukker programmet nu, og så kan man ligesom bare høre mig blive hypnotiseret mm. de sidste minutter. Eller hvis man gerne selv vil stoppe med at bide negl. Ja, fordi det burde virke for alle. Ja. Og så kan vi følge op på det til næste. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg sidde? Det ved han en ring. Ring ja, til ham. Men så, okay, men så siger vi lige tak, fordi I, I lyttede med. Vi håber, at I har nyttet det. Og I vil det med næste gang. I må selvfølgelig meget gerne lige give os fem stjerner. Sådan. Tid Hejsa, så. du taler med Kristoffer, og Anton inden for Kældersnak. Hej, hej. Ja, hej. Hejsa. Du kunne hjælpe lidt med noget bidenegle-stopning. Ja, og det er jo der er jo mange måder at, at gøre det på, jo. Mm. Øh, men altså, det, det, det, altså, det tager ud som, som uh, lidt længere tid, hvis, altså, hvis vi skal om bag ved årsagen, kan man sige, til at man byder nej. altså Og det er jo, det er jo tit ofte det mest effektive. Okay, okay. men og, lige sådan umiddelbart, og, så, så, så, så ja, det er det sådan en, en, en lille ting, vi gør her i radioprogrammet, ikke? Ja. Jo, altså, en lille ting, altså det, det ved ikke, altså det er jo en vanighed. Ja, det er det, og jeg har gjort det i alt den tid, jeg kan huske nærmest. Ja, så, så det er jo en meget indgroet vane, yeah, det, er og det. det er jo en vane, og det er jo en vane også, øh, altså, som du bruger, altså øh, kunne jeg forestille mig, når du er mere stresset i kariode eller ser altså, filmer og sådan noget, der, så, så kører de måske lidt mere ind, end, noget, end vi står eller ferie eller sådan noget, ikke? Altså, jo, det, så, det gør jo noget, det er jo noget, eller andet, du får ud af det, altså alle de bevægelser, alt det vi laver, det, der er der en årsag til det mm, Okay. Hvorfor er det folk, de bider negle? Er det simpelthen på grund af stress? Eller hvorfor, hvorfor bider de negle? Nej, men man kan jo høre, altså det er lidt ligesom, hvorfor ryger folk. Altså, det, det, er jo, det, det er jo meget vaner, og så er det jo, fordi det giver en, et eller andet. Øh, så svinger der lidt øh, alt efter, øh, hvilken situation og sindssygstand, man er i. Men der kan øh, man simpelthen øh, gå ind men, med, med hypnose og fjerne den vane. Ja, det, det kan okay. man, altså, men, men man fjerner den jo ikke mere, end, end øh, man hurtigt kan få vanen igen. Øh, hvor lang tid vil det tage så? Vil du skyde på? Jamen altså, det, det, altså det, det, hvis, hvis jeg sad overfor dig, vil det ikke tage særlig lang tid. Nej. Nice. Men, men i og med, hvis det skal være gennem en telefon, øh, så bliver jeg nødt til at guide dig ned i hypnosen, for at egentlig bare sætter i hypnosen. Okay. Øh, så, så, så der er en lille forskel. Så Det tager lidt længere tid gennem øh, telefonen, jeg normalt gør, øh, når folk er inde hos mig. Okay. Jamen, så, øh, hvor lang tid er det, cirka? Jamen altså, jeg, jeg vil tro... Øh, Selve der er i hypnose, vil nok tage 4-5 minutter, ikke? Øh, det og selve snakken, vi skal have forinden inden, vil tage måske også omkring 5-10 minutter, ikke? Jo, det er fint. Altså jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver en lille smule nervøs nu her. Det ved jeg ikke, om, om der ja. er grund til det. Jo, øh, altså, der er jo ingen grund til det, men det er jo, der, jeg forstår det godt, og det er fordi, at, at du, det, du forbinder med hypnose, det er, hvad du har set i tv, og du tror, man er væk. og, og ja, så er det en, en kylling lige ja. pludselig. Ja, altså, og, og, det, og det er jo ikke sandheden. Altså, det er man, man, man er ved 100% bevidsthed hele tiden. Det er lidt ligesom at falde i stave, man bare sidder og slapper af. Og det er også noget af det, meget pre-talken går i, det er jo, at du skal forstå, hvad hypnose er, altså hvor du så kan slappe af, ikke? Altså. Okay. Hvad hedder det? Øhm? Anton er vi står lige nu. Skal Anton placere sig et eller andet sted? Det er, er det jer begge to, der skal øjeblikere Det er, det er bare Anton. mig. Det er simpelthen bare Anton. Det er bare dig. Øh, altså, er det nu du vil gå den, eller hvad? Ja. Nå, ja. Øh, nej, Altså det, det er jo bedst at sidde med. Du. Altså, okay. Jeg finder lige en stol her, der er en, en lækker ind i år, hjørne. Ja. Anton løber lige ja. over efter en stol. Ja. ja. <laughs> jeg kan forstå, det du det kan jeg godt forstå. Godt. Okay, han har fundet sig en, øh, en behagelig stol frem. Okay. Jamen, lige det, ja. Når man er i hypnose, kan man jo sagtens tale. Men det, det hele drejer sig om at slappe af. Jeg tror ikke, at jeg være nervøs, fordi det svarer lidt ligesom uh, til at være i en meditationstilskab, hvor trokulset uh, bliver rettet uh, indad indad uh, i stedet for udad. Okay. Øhm... Så, så der er, altså det, det er jo, Og man er jo ved 100% bevidsthed hele tiden. Mm. Og hvad er det, Skal han sige helt stille imens? Ja, han, han skal jo ikke sige noget. Altså, det, nu, det, nu er det en koncentration, der skal okay. i gang. Du kan prøve en gang. Hvis du folder dine hænder en gang... Vi er lige er enige om det. Altså, der kan ikke ske noget farligt? eller. Noget, nej. nej. Og, og, og det kan ikke lade sig gøre. Hæng fast i hypnose, det er også nogen, der er bange for. Altså, det, ja. det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så det, der sker, det er, at du... Øh, Prøv at folde en gang. Ja. Tag pegefingerne ud, så de stritter ud af. Ja. Og så tag dem fra hinanden. Skal jeg lukke øjnene? Kig på din Hvad? Skal jeg lukke øjnene? Nej, det, nej, nej, bare kig på dine pegefinger. Okay. Okay, tag dem, fra hinanden. Mm. Kig på pegefingerne en gang. Mm. Og så læg mærke til, at de begynder at gå tættere og tættere sammen, nærmest som om, der er en elastik går rundt af din og som om den elastik bliver strammere og strammere, så kan du se, at din pegefinger får lyst til at gå tættere og tættere sammen. Kan du se det? Ja. Ja. Se, Det er den automatiske del, vi er inde i. Det vil sige, at ting, der sker automatisk, det er sådan nogle ting, du ikke behøver at tænke over. Det vil sige, at fingrene går tættere sammen, uden du de behøver at koncentrere dig om det. Øh... Det, sker automatisk. det er ligesom, når du går, så tænker du heller ikke over, hvordan du går. Så rejser du bare på og går, og du kan også ud fra, at du kan cykle og spise med en kniv og, og så osv., uden at, at koncentrere dig om det. Det er den del af dig, vi sker ind i. For det er den del af dig, øh, det er den del af dig der, øh, der træder til, når du bider nej, kan man sige. Det tænker du heller ikke over normalt. Lige hos steder du bare med kløfem i munden, ikke? Mm. Giver, det, giver det mening? Jo. Er fingrene helt tæt sammen nu, eller er de stadigvæk et stykke fra hinanden? De er helt sammen. Helt sammen, okay. Så bare tag hænderne fra hinanden. Så tag armene ud i luften med håndfladerne, så de vender en af mod hinanden. Så armen, øh, øh, bare stager ud i luften. Mm. Okay. Så altså skal nu de stå sammen med håndfladerne? Hvad? Skal de stå sammen med håndfladerne? Nej, bare ud i luften, så, så der er cirka... Det ved jeg ikke. Okay. Uh, en, en halv meter imellem. Ja. Mellem hænderne. Okay. Så nu luk øjnene en gang. Mm en dyb Og så vil jeg bede dig om at forestille dig, hvordan det vil føles, hvis du har en magnet i hver hånd. Det vil sige to magneter i hver hånd. Hvordan føles, hvis de to magneter begynder at trække hinanden? Så vil du opdage, at dine hænder får lyst til at bevæge sig tættere og tættere sammen. Og på det tidspunkt, hvor dine fingre måske rører hinanden, så kan du bare lægge hænderne ned. Behold øjnene lukket, og med dine øjne lukket så lægger du bare hænderne ned først, når fingrene rører hinanden. Så læg mærke til at hænderne bevæger sig tættere, tættere sammen. Lige præcis. Så sige til at fingrene rør hinanden. Så det bliver sig så tættere, tættere, tættere sammen. Ja. Okay. Langsomt dig i samme tempo, som du lægger hænderne langsomt ned på din lov eller armene eller hvor du sidder. I samme tempo kan du begynde at slappe af. Og når de ligger helt nede, så bare slap af og nyde dine Så kan du løfte øjenbrynet et par gange og lægge mærke til, at øjnene bliver lukkede. Og det betyder, at øjnene slapper af. Så du kan tage den afslappethed til tage den over hovedet, rundt om hovedet, ned, gennem kroppen, ned til spidsen af din tær. Om lidt vil du få muligheden for at åbne og lukke øjnene. Og jeg vil bede dig om, for hver gang du åbner øjnene, så bliver din afslappethed. Og når du lukker dem, så forestiller dig at lade som om, du kan slappe endnu mere af i hele kroppen. Så jeg tæller fra 1 til 3. På 3 kan du åbne øjnene. På 1, 2, og 3 Åbne øjnene en gang. Og luk. Når kroppen tørrer, så du slapper endnu mere af. Nærmest som en bølge afstartenhed, der starter fra toppen af ned til spidsen af tæerne. Det tæller et til tre igen. Vi gør det et par gange, hvor du åbner øjnene og lukker dem. For hver gang du lukker øjnene, så kan du slappe endnu mere af. Forestil dig, det lader som om på et, to, tre åbner øjnene og luk. Mærk, hvordan du kan slappe endnu mere af. Slap af i hver muskel hver fiber, hvad nerve i kroppen. Gør den tungere hvor du synker og smelter ned i stolen. Jeg tæller igen fra 1-3 på 1. 2 og 3. Åbne øjnene. Og luk. Rigtig godt. Se om lidt, så vil jeg bede dig om, bare ind i dig selv. Nej, du kan også gøre det højt, hvis du har lyst. Tæl fra 100 og ned. På den her måde er det her tempo, så du tæller 100. 99. 98. Tæl nedad på den måde, og forestil dig, at hvert tal kan hjælpe dig til at slappe endnu mere af. Faktisk, det er lidt ligesom, du forestiller dig, lad som du tæller dig selv i søvn. På det tidspunkt, hvor at du beslutter dig for, at du ikke vil tælle mere, det, du er så afslappet, du ikke gider at tælle mere, det er ret kedeligt. På det tidspunkt stopper du bare med at tælle. Så du kan starte bare til højt, så jeg kan følge med her. Der er 100 nedad i langsomt. Forestil dig, at du tæller dig selv i søvn. Værsgo. 199. 98 97 96 Og lad os råbe, du stopper mere og mere af. 95 Og til videre. 94 93 92 91 90 89 Til dig sætte i søvn. 88 Lad tandene blive forsvinde. 87 86. Lige ja, præcis. Gå dybere nu. 85. Ja. 84. Begynd at slippe tal med nu. Begynd at slippe tal med. 83. Begynd at slippe tal med ud. Nyde din afslappethed. Væk med dem nu. Væk med dem nu. Som lidt tæller jeg fra 1 til 20. Og det er et stykke tid, det tager meget til fra 1 til 20. Kan du bare sidde og lade tankerne søge derhen, hvor de har lyst til det. Bare slap af på 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. Hver gang, du kan slappe endnu mere af. Du kan begynde at spekulere over. Den her vane. Vanden. Og hvordan den ville se ud, hvis man kunne se den. Vane er at bede de her nej. De situationer, du gør det i, og de følelser, du har, når du gør det. Så uanset hvad om tilstand, uanset hvilken tilstand du er i, så har du haft tendens til at bede de her nej. Og du ved, hvordan det føles. forestiller dig Som det tæller fra 1 til 10. Og uanset hvad du føler, bevidst, ubevidst eller underbevidst, når du bider negle, så vil du have den følelse, så du vil få lyst til at bide den på. 1. 2. Så har den følelse mere intens. 4. 5. Så du bliver jeg mere fokuseret på den. Den bliver mere intens, den bliver stærkere. 7. 8. 9. Og 10. Gør den så stærk, som du kan. Så stærk, som du kan. Og tag dine hænder, ind i dine hænder og knyt dem sammen. Pres dem hårdt sammen. Pres begge dine hænder så hårdt sammen, som du kan. Så jeg tæller fra 10 til 0. Og for hver tal, jeg tæller, så vil den her følelse, uanset hvor du er, uanset hvem du er sammen med, uanset hvad du laver, uanset om du ser fint med om du koncentrerer, uanset om du er stresset eller afslappet, den følelse vil forsvinde. Jo mere den forsvinder ud i hænderne, jo hårdere kan du knytte hænderne på 10. 9 knytte dem hårdere og hårdere sammen, så de sidder mere og mere fastlåste. 8 helt fastlåste. Knytte dem mere og mere sammen. 7. 6. 5. Mere og mere sammen. 4. 3. 2. 1. Så de er helt knyttet sammen. Og 0 helt knyttet sammen, så hårdt knyttet, at jeg ikke kunne få dine hænder op, eller så rukknyttet, du ikke kan få dem op. Test gang, Test, du ikke kan få dem op. Mm. Om lidt til at få ikke til tre. På tre, så skal du få dem op. Stille og roligt. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. Du ved det ikke. Men stille og roligt. Når du kan få dem op, så er det dig, der er i kontrol. Det er dig, der bestemmer, hvad der skal ske. Så vil du ikke have brug for at byde dig. Du kan godt, du må gerne, men du behøver ikke. Det vil virke så fjern, så fjern, som om, du føler, du aldrig har gjort det. På 1, 2, 3. At sige til, når du kan styre de hænder fuldstændig normalt igen. Mm. Godt. Så bevæg dem lidt og mærk din kontrol. Tag en dyb vejrtrækning. Jeg tæller på 1-3, på 3 kan du åbne øjnene. På 2 3 åbne nu. Åbne nu. Hvordan har vi det? Godt. Du har det godt? Ja. Er du afslappet? Ja, det er. Vi starter lige på og fra. mig, hvad du gerne vil ændre i dag. Jeg vil gerne stoppe ja. med, uh, Benav. Okay, hvordan føles det at sige det lige nu? Hvordan det føles. Hvad var den først at sige? Det er lige nu, at du gerne vil holde op med at byde nej. Mm, det ved jeg ikke. Nej? Det ved jeg ikke, det er. Nej? Er du fast eller træt lige nu? Øh, jeg er sådan okay. Ja? Okay, luk lige øjnene igen. Det mm. er ja, bare slap af. Jeg tæller fra 5 til 0 for hver tal, jeg tæller, kan du blive mere og mere frisk. På nul kan du åbne og ind, og først når du når til nul åbner, du har inden. På fem, mm. tænk på noget, der går opad. Det kan være en stige eller en elevator, for at forestille dig, du kan være der opad. Fire. Det bliver være der højere op. Øh, nu kender jeg det ikke så godt, men bare så tænker jeg, at du er en person, der også godt kan lide at det sjovt. Tre. Mm. Jeg ved ikke, øh, jeg kender ikke din form for humor, men jeg vil foreslået i underbevidste sind, at når du kommer til noget, så vil du få det rigtig sjovt uden der er en grund til det. Du vil bare føle følelsen. To. Så du vågner mere og mere op. Kommer energien i kroppen. Et. Og du vil opdage, jo mere du vågner op, jo længere vi ikke forsvinder den her vane. nej, du vil ikke have lyst til det. Du har ikke behov for det. Det er ikke noget, du behøver at tænke over på. Nul åben mig engang. Så du en dyr værre og mærk, hvor godt du har det. Ja. Var det bedre? Jeg har det godt nu. Ja? Kan du mærke noget indeni? Altså, jeg har det godt. Ja? Det har jeg. Altså, det her, det er bare sådan en hurtig måde at gøre det på. Altså, normalt så vil det jo tage lidt længere tid, hvis man er inde hos mig. Jeg vil starte lidt mere med dig, og så kan jeg være hypnose og så videre. Men du kan jeg forstå på det, at I ikke havde så meget tid, så jeg prøver sådan at gøre det lidt hurtigt. Mm. Ja? Men så må du se, hvordan det går. Ellers så, jeg plejer det sige, at altså, på den her måde, så kan man sige, ja, vi har fem behandlinger, altså, på den her måde. Jamen, så, så begynder det at lægge ind som en ny regel. Okay. Så, så det, er bare, det er bare en måde at gøre det på. Det er så. Ikke så meget for, jeg, og, jeg har det simpelthen, om jeg har sovet eller sådan noget. Ja, jeg var, altså, jeg var nødt til at tage høretelefonerne af. <laughs> jeg, jeg, jeg var mere i søv. Eller vi har gået i transe. Det var ja. fremovende. Jeg er helt afslået ved nu. Jeg har bare lyttet. Ja. ja. Uh. Har du lyst til på blive egen? Ikke, ikke lige nu nej hovedet. Nej. Der er Nå, så der kun en måde at finde ud af det på. Det er ved at, at, at se, hvad der sker. Ja. ja. Så, så ellers så må, må I komme ind, og også må I komme ind til jer. Så, så skal jeg lave noget på jer, der er lidt vildere. Men ja, det kunne godt være, vi skulle prøve det en dag. Ja. Det kunne godt lige være, at vi skulle, at vi skulle prøve det her. Ja, ja det, det kunne være hyggeligt. Det Super. Var tak. Uh, ja. Tusind tak for det. Vi, vi håber på, at Anton ikke kommer til at bide nej fra mig. Ja, nu, nu må vi se, ellers må I se, Jo. se, Jo, vi skal i hvert fald nok lige sende der noget, øh, noget feedback. Ja, fedt. Tak for det. Sige det. Vi, uh, vi det taler tilbage. Ja, okay. Hej. Hej. Det var Sjen Hypnose. Ja.